Berna etargean, itxasun, familia baten laguntzeko, erriko etxea elkartasunaren antolatzen ari da. Familia horren etxea errezen igandean eta deus gabe gelditu zen, deibat luzatzen duurai herriak gauzak biltzeko. Aezkoa, Zaraizu, Siberua eta Garaziko sindikatek elgarrekin proieto bat e, bideratu dute idatiko ere moan, etxola behitze, errezibitzeko gune, bideskak egindituzte, atzo zen bururatzeko ekitaldia. Futbolean, Donostiako ere alaren balentria ere rabag da, Lioni nausitu baitzako bi eta zero, orai, Europako esapeldunen ligan jokatuko dute Donostiarek. A jaunean donostiako kontxako bandera da hitzordu haundienetarik igandean izanen dalehen eguna eta hor parte hartzeko lekua ukaiteko atxaldean izanendira kanporaketak. Eta aroa, jadanik guzkia hor du hula, e eta nagusituko istantia noita bors gradoko es, temperaturak eskeiniko dauzku. Joanden igandean itxasuko familia batek denak galdu uzituen bere etxea osoki erre behitzen. Sute horren ondotik itxasuko irriko etxeak deibat luzatzen du senare mazte eta hiru aurrekilako familia hori elkartasuna erakusteko. Jean-Paul iturburua itxasuko aixoanta. Etxeat etxe beharneko pustuak guztiak egerira, denek aixo horiek denak galdu uzte, Lehen deia zen, etxe bizitza bat atxamaita diegion edako. Gekin dugunaz, errian median etxe bat librazuko da bila bete ahne. Eta nausia presta bede etxea li, librazen den beh, alokatzea Ta, Gogu de Gugu departetik, eriko etxeak ezagiru bilketa bat. Eta bon, galdi eiten duguna, ama eta alaben dako, oita amaseik, oita misortzi harteko galai eda. Uskak eta gizonenako beko itala eta beko itazei Jero unitakoak ere dali itegitu ta lego beran lignea kopasudiak baserak moulet averte. Un mec la once a balimauté. Lehenik baute de, de, deitu itzasuko iriko etzirat. C'est ma qui a manqué, on a balimauté, c'est robot, botteriatzi, bibleriatzi, taspi, mort, idu chai. C'est avoir la al balimatu antinetik cinétique ditugu jende huyen Hala eta sustut ez Joan Puskekin herriko etxerat haitzin eh, behar duzue telefonatu. Pierre André Duran izanen da Departamentuko prefet Berria atzo ministroen Kontseiluan izendatu dute Pierre André Duranek badaki eskoalegiaren berri bi.000 laua eta 2006 hartan egon betzen Baionako supprefet denboraietan eskoalleriko laborantza gambararen kontra agertu zen fermuki. Oiiarte drom aldean zen eta Pierre André Duranek bizpairu haste barne hartuko du bere kargu. Lionel Befrenet segi beraz hau polynesia dat Joan Beita aezkoa, garazi, siberua eta zaraizo ibachek iratien ere manduten sedearen bururatzeazen atzo iratien, mugaz gaindiko sedeoren helburua zen turismaren garatzea elgahekin irati ere muan, hastapeneko dudak baztehtuik, geruan segituko den elkerlan baten abiatze bat baizik estela eganik izan da laurentxe txegoen. Lau ibarretako ordezkariak botzika gertu dira atzo iratin, izan dadin Sibiroko aldian, edo zaraitzu aldian den kasazde iratin egin diren itzaldietan. Mugaz gaintiko sediak 6 milioi euroko haintzinkuntia zian. Sibiroko aldian, etxolak berrituk izan dia eta batzari gune berri bat eraikik izan da. Zagaitzu aldiz batzari gune ostatu jate txe bat eginda. Egoitza hortan erakusketa eder bat ere ikus daiteke. Oinez ala betetez ebilteko sendak obetuik izan dia alde batetik bestialat egiten. Erreskiagoi gaiteko, señaletika eta iatiko hianaz, informazio taulak ere jarrik izan dira ibilbideetan. Hortar ateltzeko, bide luze izan da. Bela, elkarrezketari esker dudak gaindituk izan dia, sede horren buialat eramaiteko. Zagaitzuko lendakari den roantxo itzalek eranda ikunaz, beren aldetik etzien turisma garatu nahi ingumenaren bizkar. Nekazarik eta guztiok eh, piskabat bera-bera doaz, eta turismo piskabat aurrera. Horain, eh, hartu dut hori. <laughs> Ez dago bestea. Ez du nahi mina egin. Irati, orain, eh, igual, igual beste urtetan Baina polik e polik ezan duzu Ikus molde hoi, parte katzen zialagere Baieztatu daiku, Jean-Pierre Miran Shibiroko Botinguako lehen da kaiak Onztediat guke uh, Horibuset penchamentuka jaman guenin Xenda hoietan xoik uh, Biciketa zulten analizateke Gunez, dasterka Mina ez duke gmentoik, ez autoik, ez besteik uh, bon, Erdikoik komprenitu Erdia uh, guen uh, Engu amena begiatu eta xalbatu Eta hori ingainmentuz Toloizum noen askartu Garantzi handiko lehen urraz bat baizik ezela ere azpimaratuk izan da eta alkar lanaren jarrikitzeko nahikuntia bere txik izan da. Sestaoko lanaba alen presak itxasuntzi baten egiteko kontratua galdu du txasuntzi Europak tax lease, deitu laguntzen itzultzea galde gindako espaino estadoari, eta horren ondorioa da, untzien kostaprezioa jaundiagoa beita orai. Belgikar ahmadoreak gibelera tegindu eta erran untzi hori koazian eginaraziko zuela, 6. untziolarentzat holaren makur handia da, mementuan untzi baten egiten ari dira, Sipreko empresa baten zat, baina ondotik ez dute jauz, eta horko berri honta berro Langilek badute a Kiroletan, futbolean suri urdin Europako Atea Zabalik behatzi urte berantago Donostiako errealak Europako xapeldunen ligan jokatuko du behiz atzo kontra irabazi ondoan bi eta zero joaneko partidan ere beh emaitza ardietxi zuten Carlos Bela Mexikare jokolariak sartu ditu bi golak. Egun izan enda horai sosketa, haratsal Eta kardako seionetan Monakon, eta hor jakinen dute noren kontra jokatuko duten mutxoak hor osatuko baitituzte. Beazkoet etxea eta erri giraztoza munduko xapeldun zesta puntako finala ere mandute barda bi manxetan erkiaga eta txasiori nagusitu dira. Kontxako banderaren sailkapen estropa jokatuko da egun eta hoberen arteko leia bizia helduden igandean eta ondokuan izanen da donostiko uretan. Urteko hitzordurik garantzitsuena da eta donostiko kaia jendez gainezka jahiko da gaukberian, koldo nausia. Atxalde honetan abiatuko da arrauntzalee eta arraunlariek egutegian gorriz markatuta zuten estropada Donostian. Sariak dirutan erakargarriak kargarriak dira arraunelkarteendako irabazleak esaterako hogeita mila euro, baina herri bakotxeak bere trainerua babestuko du herriko ohorea ere jokoan baita. Hala atxaldeko 6 honetan kantauri xurialdeko 25 traineru sartuko dira buruialaren lehenean eta 8an jokatuko diren estropabetarako 7 postuen leian. Kaiku favoritoa da San Miguel Liga eskuratu ondotik, baina ...kontrako proba izanen da... ...eta ondarribi arraun elkarteko edorta... ...kampandegi diozkunez... ...honenak ere adi ibi iberko bira... ...ez ustekorik ezartzeko edorta... ...kampandegi. Badirudila betiko, betiko tokata dela ez... ...ba oso zaili zango dela... ...baina orten ere nire ustez ba... ...aregi lagora indikizazpi... ...plaza bakari daude... ...eta hortarako ba... ...treiniru asko oso segundu gutxitan... ...estropada ere mua berezila da... ...amar segundo bakuraka... Eta horaz matzen ez duenak edo, momentu txarrak dituenak edo, ba gorila pasatuko ditu. Zekaren baten batean dozen, egoiko eh? dozen treniru, ba pixka bat izkuiratzen bada, esan dudan bezala, ba hor daude, treniru asko, altzetik, oso gertu daudenak, eta susto bat ba, emateko moduan. kaiku favorito bada, aitzinetik atxaldeko 5 jokatuko den emakumezkoen sailkapen proban Zumaiako telmo de una danagosi. Euskotren liga irabazidua urtean 10 estropabetan 9 erdietsita Alere conchan galiziarrak ere leian sartuko bitia eta zumaiarren trebatzailea ez Bueno, nos dirabeira, Ichu Ichu, Arra Oliveira Ichu Ichu, eh? Bai, esta besteño Veigan. Bai, esta política izoten titulu hori hartzea, baina bueno, ni egin ditiola favorito da esan la Juteco. Eikosego, Galiciarak zer ritmoen etortzendean, eh guk badakio zer ritmo Eta deskiratu gabe bai ikata hauek ere hor daude. Besta beribiltzeko, aurten kontsako banderak osagai iguziak izanen bitu bestarako, lauro ba, musikataldeak, entzuten-buzuten kantu sortu baitu aurten, estropadak animatu eta kontxako kantu ofiziala bilakatzeko xedez. Burujaren lehenean, aurreneko estropadegunean, kontzertua ere, emanen dute. Kontsak narra unotxak, boga-boga mutiltan Eta jendea initz bilduko dela txaldihuntan dekamporak eta horien ikusteko eta bestenez estropadak izanen dira igandean eta ondokoan. Araunean ono, bestegisa atian aldiuntan, Perl Buz, Bayonesz Araunlariak doidoieta ikutsegindu urrezko medaila egokoreako munduko xapelketan atzo, bi segundati piengatik silaresko medailarekin gelditzen da, Araunlari embaldituak, Stefan Tardieu Paixianoarekin egiten zuen zenge iagoka, binaskako kategorian, eta munduko xapelketa horietan beti, Julien Depre, Bayonesz salkatua da finaleko hau sorsinakako zöngiago kanari da eta unentzat finala igandian izanenda eta pilotan bidiatuko lehiaketako finale erdia plazan gaur behatziak eterditan sigarroa eta batzit dukazu alde batetik bestetik elgar eta arismendi finala elduden aste artean Eta futbolarekin hasi, futbolarekin bururatu, buru hilaren buru amaseian, bilboko atletikek jokatuko du bere lehen partida, san mameseko zela iberian, espainiako ligako partida izanenda eta zeltaren kontra hariko da.